Bertzolaria, musikaria, idazlea, euskal kulturaren baitan, bere sinadura baino gehiagotan utzi duen, hogeita maostu urteko zumaiarra da gure gorko gombidatua. Luzea, argala, hile horia, gainean em... Higotzen denean, oiko bertso baino poesia egiten duela diotenak dira bat baino gehiago. Bertso laritzen, zuzeneko erantzuna jasotzen du jendearengatik eta horregatik, otzagoa egin omen nomenzitzaion asieran idazlelana bere liburua saltzen bai, baina etzuelako momentuan jasotzen irakurleen iritzia. Gazte izan argitaletxe txiki batene sortu zuen, eta labako iriburuan bizi izan zen garaibatean, baina itsasoaren beharrak edo jota, zumai araitzuli da, anbizita, bikotea eta bi alabarekin. Mm -hmm. Bueno, eh, zure bureren definiziaz badizugu, Jon, berzorari zara irazleare bai, kanterareare bai. Eksakon ba, duke, hau bai. ditan eh, zer, zer izan nahi duen ez dakien tipoa nahi zela. Tarezak ingo edo, bueno, kose ba, kose. igual behar bada, ez du tineiz jakingo, ez uh -huh. da, horregaitik egingo ditut beti, ba, gauza berriak edo desberdinak, edo uh -huh. askotan nero nire harritu egiten, naiz, ba, nusartzen aizen edo zert, zertan zabiltza orain, ezta? Ja. Ba, bueno, ba, zait horrela izatea. Eh? Mm -hmm. e, gauza batzuk badakiz egin nahi dudan, baina beste, beste lai zabalinago, ba, e, balin eta motibatzen banau, ba, e, proposamen mm -hmm. e, berrietan eta neretzat e, ez ezagunetan parte hartzeko, ez mm -hmm. Bueno, eh, gazteaz ara esan dugu, baina laire, mendela urden badara mazuia bertxelaritzako mundu netan murgilduta, ia bizitza osoa? Bai, ba, bitxia da, ezta Hohetan mabosturte eta bai. Ja, ba, hohetan mabosturte Badira, asin intzela e, e, Bersotan, bertso eskolan eta, eta txapelketetan Eta, bueno, nere bizitzaren Bieren dira, ezta Eta hori izango da, behar badan Bueno, behar badakabe e, Nere bizitzan gauzari Konstanteena, ezta uh -huh. e, Beti, inoiz, inoiz traizionatu Ez dudan e, Gauza ba, gausa bakar, bakarrenetako bat eh? nire bide lagun ba fidelena personalitza eh? izango da ba. hasierant jolas bezala, gero ba afisio bezela eta orain ja ba ia bezala. bisimo eta bizitzeko era bat bihurtu dangan jolas bezela hasieran e, nola itzi zinen kasualiadez e, lagun onbitarte zeu bueno ez bai eh sumai e, ara bizitzera familia, ba, aitak sumaian aurkitu lana, urretsutik mm. eta sumaiko ikastolan, ba, Juanito Dorronzorok e, bertso eskolak ematezitun, e, irakaskuntza arautuaren baitan, klaseko ordu bezela, eta ordu ba, ez da bertso eskola bezela, ba, afizioa duena joaten dela, ez da, ez da, mm. ba, e, eskola ordu ematen ziguten, eta ba, or, da ba, eta peiorrotat, eta otaino, udarregita, etxaun, eta... Ba, lehengo bertso larizaren historiak, abenturak eta bertso sarrak eta ba, pentsa zazu fizika eta matematika ordu orduoien artean ba, oasis bazan. Ja, ja. Eta, ni horrela saletu nahiz. Eh? Uh -huh. e, bitxia da baina ni ez nahiz bertso izan baino lehen bertso sale ba, plazako bertso sale beranduago bihurtu nintzen. Ni ba, klasikoekin e, e, bertso saletu nintzen. eta Eta bertso zarrekin bat ere hortik iritsinez ni eh, berzotara. Uh -huh. Eta seguru behimaino gehiagotan duzula lehen esaten geroen hori, ez da? Zure bertsoeku adutela eh, asko bazta poesiatik, edo sentimentoetatik, edo... Bai, nik usteet, bueno, ez da nik erabakitako ez erredo, eh, nere berzokera eh, nahiko emozionala dela, eh, nahiko irrazionala ere esango duke, ez nahi zona estrategietan etto ez naiz berezikki ona teknikoki ere nire bersokerak gehiago oinarritzen da bueno ez sentipenak e, karga emozional handia e, e, ematen dio zenbaitetan e, esaten, dio dan, esaten dudan horri eta mm -hmm. <coughs> bueno bai askotan e, gainditu ere egiten hau bersoak ez da. Nik uste batzutan inteligenteagoa izan barko nintzatekela nintzatekeela batez ere txapelketetan. Eta mm -hmm. eh, askotan, ba, ez de pentsatzen estrategian edo, bueno, nundiko meni da gai hau eltzea edo, yeah. Yeah. edo, edo, edo zerresatea edo, edo ezta, eta oh. gehiago etortze zaitan egiten. Uh -huh. Geratzen zaizura indik anikaztea e, agian e, epaimaikoei begira... Bai, ba, usta, no, zerra bestu darduzun, nola bestu darduzun Nik uste pixka bat, bai, gertatzen mm -hmm. zaidara Adibidez nere kasuan, ba, naiko tipikoa da E, txapelketa bukatu eta jendeak esatea, jo, ba, ondo ibili izinen edo gehiago merezi zenun edo, ez uh -huh. Eta uh -huh. askotan gertatzez aite, ezta eta Nik usteet, berzolarik gehiago hori ere gertatzez ailela, ez da? Uh -huh. ba, jendearen gana iriste zera, ba, da epailen gana ez zera inbeste iriste, uh -huh. edo? Benazori fantazizu, epailen gana iristea, epailen Bueno, zakantazia. nik batetik, nik, ba, adibidez, gipuzkoko txapelketa ontatik, atera dudan ondorioa da, lan gehiagoen behar detela, eta... Uh -huh ikasi egin barretela. Nik usteet e, zer betua badu oraindik, orain dik, ez dut uste nere, nere onena e, inoiz eman dudanik oraindik, dik, txapelketan eta zer, eta uste dut oraindik dik hobetzeko tarte, tartea dudala eta horre posten nauze, ze sentitzen nere topeajo mm -hmm. dudanik ez da.